Zailtasunak asko dira. Azkenean gutxi gara, euskara hitz egiten dugunok munduan oso persona gutxi gara, eta gauza batzuk egitea kosta egingo da. Baino ikusten da, erritarren aldetik borondate bat dagoela, ez beti euskara ikasteko, baino baiz emealabai euskara irakasteko, eta hauek euskara ira erabilidezaten bermatzeko. Eta uste dut horrek ematen dizkibula aukera batzuk etorkizunari begira, zailtasunak zailtasun eta izango ditugu aurrera pauzuak emateko. Adibidez gure kasuan, Euskadiko Autonomia Erkiregoaren kasuan, lortu dugu Euskaldunik gehienak euskaraz ikastea. Baina gazte hoiek, tokia askotan arazoak dituzte, eskolatik atera eta Euskara zitzegiteko. Beren gurasoak Euskal Istunak direlako, eta beraien lagundartean Euskaldunik ez dagoelako. Dendetan, dendariak askotan Euskararek ez dakitelako. Orduan, aizialdearen mundu horretan eskolatik atera eta futbolera jokatzera, jokatzera joten direnean, edo pilotara, edo xekera jokatzera, jokatzera joten direnean, agu, beraien egiteko. On doit.